Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa men vela Allahu Janallahu ul falenderojmë, më vërtetë për të ndihmën e falë kërkojmë. Dhe ne vazhdojmë edhe sonte me lehnin Allahu جل وعلا me takimet e radhës dhe tashmë duke pasur parashysh përfundimin e dersë të kaluar, e dim se me çfarë vazhdojmë sonte inshallah. Kemë trajtuar në dy takimet e kaluara hijretin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe duke shpresuar që mund të përmbyllim në dy takimë nuk na ka dal ashtu. Ndaj, duke pas për asysh që kanë betër disa pika me rëndësik që duhet të përshihën, dhe të të të vërshdojmë inshallah dhe sonte me këtë tem, jo me shumë pika, por s'pok ato që kanë betë dhe që kanë qenë përshlim të trehtohen, të vërshdojmë sonte ati të të të trehtohemi inshallah. Në kemi trehtuar në takimit e kaluara disa prej stacionive të rëndësishme që kanë të vëm hegjretin, dhe shpërngu në pejganbiri talihis të ratu Shpërngulja dhe higjreti nuk duen të trajtohen vetëm në aspektin historika, po. Në më mëdonë, ka shku dhe ka ardhë dhe ka levizë dhe shta ku dhe i ka ndodhë kjo e kështu më radhë. Mirë po nëse dëshërëm që higjretit mbërt i gjallë një jetën tonë dhe me dëveret një bëremi përfitimit një jetën tonë, atër duhet të shkojmë për te këti dimenzioni historikë dhe kalendarekë. Nuk e të nduar që të marim simet e duran nga një nxarje kaluar këto dobi të kjenë karakter dhe të të gjallë, jetik që ka të bëj me jetën tonë. Dhe pikreshti i munduar që të fokusojme në këto dobi. Andajnë të kimin e kaluar, kemi folë për sakrificën dhe mbi që fa më dërtoat dhe kemi folë gjithashtu të dhe për marrën e sebepeve dhe si mund t'i kuptujmë këto sebepe e kështu më ratë. Dhe kemi thënë se aje që ka të bëjnë ndështëa pikrisht me atë pjesën e rëfimit të Kurani që fletë për këtë nëgjarje, nuk kemi pasu rrasin me të tretuan dhe në nëzorërim sonte që të flasin për hijgjretin në kuadrë të asaj që ka folë Zotë i Gjellewale në Kurani. Do të të të ajeti tjetë bazë e këti tretimi sonte, edhepse ka qenë bazë edhe në tretimet e kaluara, mirë për ndështëa shumë më te për kemi huazuar nga rëfimi i kësoj nëgjarje transmitime që kanë ardhë, shumë ati përse vetë ajete që kanë fullë për këtë nëgjarje. Ua kam përmentë të ndërlozërse në qofë se këthemi në Koran dhe dëshirojmë me kërku këtë nëgjarje, do të gjemë në surën Tëube. Dhe këtë në ajetin e 14, ajeti nëmër 20, në surën Tëube, Zotë i Gjellewala fletë për këtë nëgjarje mirë po të fundrit Allah gjallora për këtë njarje dalën nga njarët e tjera rëfimi kur anor për këtë njarje dalën nga rëfimet e tjera nga se në këtë rast është bërë një shkëputje nga tërfi e njarjes shumë është e gjatë kjo njarje dhe ka shumë të të të ndodhi mirë po kur anika përzidur një pjesë të kësaj njarje me ne e prezentu dhe pikrish kjo është me dëvërtit interesantë dhe rëndësishme se mbi cilën bazë dhe ku fokusohet Korani kër fletë për hijgjrit në pejgjambirit a.s. Këllëmisht, ajeti ka ardhë në kontekstin e një nxarje që fletë për luftën e të bukët. Në surën të ube, Allahu Gjalli Ora prezentan nxarjen e shkuarjes apo mas shkuarjes në të bukë. Keni dhe gjuar për kuorën Tebuq. Do Tebuqu është një vend që është larg Medinës afër në 100 km larg. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë dëgjuar se do të, të sulmohet Medinë nga ana e Tebuqut, pikërisht nga ana e Shamit. Do të vijë dhe do të sulmohet Medinë nga një superfucië asaj kohe. Dhe çmos do janë që betejat zhvillohen në Medinë se mund të ketë viktimë edhe ngraha, fëmijë, pasujta të vegjël. Peygamberi së në lasën vendusët, leviz nga Medinja dhe të shkon largë, që të bardë vendin e betes largë. Dhe pikrështë kjo largë është Tëbuku. Dhe të dikunë afër dhe është 900 km nga Medinja. Mirë po të Tëbuku, kjo në gjari e Tëbukut, ka ndodhë në vapën më të madhe ku me të vërëdhë ka qenë problem me u bashkanë gjitë në këtë levizje, në këtë ullëtim, bashkanë këtë vapës e madhe. Mirë, po e dhe nanën tjetër, ka qenë koha e të vjellurave, veçanë ishte hurmeve, që ishte pasuria më e madhe njëzën e atë ku. Dhe ishen bashku dy gjera, shumë prekse për nefësin. Dhe pas taj gjithashtu, mi afton të kja treta, dhe në të të të të të të të të të të të të të të t që njëriu të hamendit a me unisa për jo, bëhet fjallë për luft kundë një superfuqie. Nuk është e më luft në Kurejsh, në Fisa Arabe, por luft në Ramakët, që pa duzhim ishte probleme ju dojnë për para në atë ko, përshkak dhe të të fuqisje këshin edhe në mëri kësh, po edhe në aspekt në armatimit dhe pregadiz u shtarake. Dhe kër pegameri së lëllazën më bërë i thirje për në të buk, ndodhën në shoqën e Medinës. Disa njerëz, madje di numerikisht jo pak, smoku për 13oij kohë llogaritën numrin i madh filluan të arsye tohon që mos shkojnë në Medinë, mos shkojnë te Buk. Dhe filluan të vinin arsye time të vëllëshme, jam i lodhur, jam i smut, kam frikë, kam frikat, arsye time që Zoti gjallëroi kushton vëmendje të madhe surën Teuba. Moskuarës në Tebuk i kushton dhe menit madhe në surën të uve. Ma djela gjëllë uale, këtë sure, do tëtë e, e ka edhe një amër tjetër surat të uve, si kurse quen djetarë, quen ajo që e në djetarët, që e e l'fadiha. Aja që të demaskan, aja që të demaskan, do tëtë nga se surja të uve ka demaskuar ata të pasin qertit, hipokritit, dhe sërëtë realisht, në këtë sprovë, dështuan dhe u të reguan se kushët realititit tjura. Në këtë rastë, Zot gjal laf let për luftën e Bukut, për kët kategori që u shkuan e për një kategori tjetër që dashën me shku, pas së patë mundësia që u rrethnin latët nga keqardhja dhe nga mërzia që nuk po gjejnë funëzim me çka munit, edisot tërë që shpenzuan pasuri për gjithë ta kategorit folja Allah gjal laula. Dhe në fund ose në mes të ngjarjes e përmend Allah gjal laula hijretin, do të thotë ndërrasën e te Bukut, andaj thotë Allah gjal laula, "In la tansuruhu" Nëse ju nuk endihmani Nëse ju Hëzitani dhe hamandani Me i dal në krah për për për gëmëberit Aleyhi sallatu wa sallam Dine se Fëqad nasarahu Allah Këtë njeri e kanë ndihmu allahu mati Atë Allahu Jelle ola Jukab shani e nërzimit Sa Allah kam e ndihmu këtë njeri Qobtë dhe dhatë kënjeri me kon Zotë Jelle ola Këtë rëkuar shani e të qarta se aj ka vendos dhe nuk ka anulim të vendimit të ti dhe gjukimit të ti se kjo fej ka mes të para dhe nuk unë varet nga as një njëri mbiftyrë në tokës kështë zotë Gjellola e ka trajtuar në tatë edhe të bukun edhe hijgretin dhe shumë gjare tjera illa të nësuru nëse ju nuk e ndihmani nuk jepni, nuk angazho, nuk porpjekni, nuk sakrifikani faqa dhe nasa rahullah ka ardhë dhe tëtë një formulim shumë interesant. Nuk ka thënë Allahu gjëllewala kështu. Nëse ju nuk e ndihmani, nuk tha Allahu ka me ndihmu Allahu. Nuk tha kështu. Nuk tha ka me ndihmu që folijat dhjanë në kone tashma apo në kone ardhë shma. Por tha, fe kadh nasar e hulla. Këto Allahu e ka ndihmu dhe ardhme pjesës në kadhë që në gjuhë në rabë në në kuptonë përforcimin në kështu dhe nën kupton sigurinë sigurisht pas pa një hamendje Zoti xhallahu ta ka ndihmuar. E kur e ka ndihmuar Zoti përpara ith akhrajahu ladina kafaru 22 idhuma fil ghar. E ka ndihmuar Allahu xhallahu ala dhe e ka bërë triumfues atë kur ai u nzar dhe u dëbua vet i dytë. Dhe kur ishte në shpellë me shokun e tij. Ai ndaj shikon ndihmën dhe për krajn e li Zoti xhallahu ala më prezencën e pejgambersën në në shpel. Andaj, prej këtu mund të fillojnë rëfimin e kësë në gjarje sonte të të ndërruar rëzër dhe motra. Peygamberi Alehi Salatu Asalan, pëse unis nga mekja në medine? Për shpër ansuja, ti mi thënë se nuk unis për vetën e ti. Absolutisht, apo? Nga sa ishte i shtë i sigurët mekja? A i shtë i i i Kishte presion dhe kishte, dhe më thonë, uhtuaj edhe dhun bite për shkak, për shkak të shfaqes publike dhe për shkak të thirjes që e bënte. Por se e përket ati vetë kurejsht e pranonin që aj vetë në poqka të dhe. Mirë po pejganbiri, sallallahu sallam, në thotë kërkante që t'jipet mundësia lirë shumë e thirë, lirë shumë e prezentu misionet ti, lirë shumë e imsu njerëzit dhe pejgamberi s.a.s. esëse në përfisit e Arabëve ku vinë në haqë dhe thonë të menë ju uini, kush më strehan hatta u belliga risalet e Rabbi, kush po më përkra, kush po më strehan kush po më ndihman që unë ta përcidhe dhe kumtej mesaj me Allah Gjallat Gjallahu dhe nuk ishte përgjigje dhe nuk ishte përgjigje dhe nuk ishte përgjigje dhe nuk ishte përgjigje dhe nuk ishte përgjigje hasi në një grup njerëzish nga Medinëja dhe ata i adhanë në besës e kanë me e përko dhe kanë me ndihu dhe qoftë unis i vetëmuar dhe i dopt dhe i rezikuar për në Medinë Përkëmberi S.A.S. kërkan të përkrahja po, kërkan të hapsir kërkan të kërkan të mundësi për me prezentu misione ti kjo kërkes realisht, ku finalizohet, ku realizohet, posat këtë mitë ku, Medina, po. Nëse kam rinë Medina, dhe ka arritë të përkrasit e ti, dhe tash më ashtë në mjedisë si kurët, e tash u finalizua, po, u finalizua projektit, u sigrua pe gamberi, sallallahu a sallam. Mirë pa Allahu gjëllë dhe gjëllalu hu të ndërdozër, nuk po e për zidh rëfimin e gjëretit ku po e përmen ndihme ndaj pegamberit a rejsan kur kam i Medina a jeni njërja po po e përmen në pikën më kritikit të këti vëthimi në më thonë pegamberit sa o sërën po njësit nga me këtë Medina për me i nga zulumi kurajshve çë të gjithë ndihmë dhe përkrahjen Medinës ta sigurojnë vetveten dhe misionin e tij apo të sigurojnë hapësirë të mundshme për mëftu një atën njerëz rrugën e Allahut dhe lavuola për këtë dhe çdo hap që ai bën te drejtë Medinës do të thotë shtoj ai rreziku nuk paksohet ç'to ai rreziku Allahu jeddahu ala po e përzihd kur ai ishte në shtëpi i sërëhuar, i vetëmuar, i braktisur, asë një përkras, edhe në qufështë nëmëri kësh pak, se kësh me vete për. Këtë asë hapë një më kënë ku, dënë Etiopi, apo që në shku për para, e dënë Medine, e dënë Meke, përkras të ka postë shpartalumë, së, së kanë qenë bashkë me një vend, ajë vetë në shpjellatë, veç një njëri me ta, Ebu Bekri radiallahu ta'ala Dhe ajo shpil Aq e pasivurth Dhe a shpil Aq e dopt Sa so që dheq me umshif Me thonë sa so umshif Sa jo nuk, nuk fshif të asë kënd Paramenon një shpil Kër Ebu Bekri thane se kom t'i këqyri në kam në pa Realisht e hapur Shpil e hapur Shpil që Nuk i plecan të asë kushet më minimale Por të sërëhuar Ta shti jetoj këtë gjendje I braktisur, i dëbuar I vetmuar, i dabët Në një shpjell të hapur në gjitha këto Allahu Gjallewala Po ju thot aty në dhe në medine Për të bukun Nëse gjusën dihmoni sëd Dhe nesër Fe kadna sa rahullah Zotin Gjallewala e ka ndihmu Këtë njëri matë e aty E ku e ka ndihmu në shpjell E qëfar ndihme ka që në shpjell E të është to shtratiti i hijrëtit apo. Qitu trenderoz vozal, në shpellë ka marr fund hijrëtia e tij. Arritja në Medinë ka qenë formale. Pse i prek hijrëtit? Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem triumfoi dhe fitoi mbi Quraysh në shpellë. Pastaj ka shkuën në Medinë formalisht, fizikisht me kohë të më vazhdu. Por u përmbyll hijrëti në shpellë. Pse u përmbyll hijrëti në shpellë? e këtu është ashtë aja që e cika, aja që ka të bëjme realitetin higjëriti të të të të të fillemishtë dhe rëzër Allahu Gjelle Uala dënë me të regu se higjëriti fizikë, bartja fizike, trupore nga vendin në vend është shumë formalet shumë formal higjëriti reale është higjëriti i një natyre të të të të të të të të E ajo është i përmendur në Kur'an. Prandaj Allahu xhallahu ala të ndërloze, nuk e ka përmendur pjesën e arritjes në Medinë, gazet pjesa formale e hijretit, e ka përmendur pjesën më trëndësishme, që ajo ja është pjesa reale e hijretit kur ai ka qenë në shpellë. Prandaj për këtë arsye, veti kjo pjesë përmenden në Kur'an kurse Allahu për hijret. Jo pjesa e tërë ato. Do të them se kjo është bukur materiali mirë, i pështasi për medituabëm. Andaj, këtu Allah o pëll të feqa dhe nasa rëhullah, e ka ndihmu Allah o gjëllë në wala. Asë një njërin bot, me gjithë menqërin, me gjithë aftësit, me gjithë shka ka, nuk kishë me e qujtë të ndihmë avtëm. Së kishë me e qujtë këtë fitore. A kishë me e qujtë fitore? Jo, vëllah. Gjdo njërin bot, si kështë e me e këqyrë pegamberin së lësën a i në shpel, para mëndaj e për shumën film. Apo? Le pegamberin a dihi së ratë o së ratë. Një njëri po ik, për i do njërë që për njëkin. Apo? Ta shtipo e përqilë në gjarën e për dhimët kë njëri se për i bujnë për adresi o lavdën. Të film për këqyrë. Dhe e mëtë së në ishtë jenë me këtë njëri. Kur a i hen shpel, dhe pastoj vjen ta më nxon në shpëll cili njëri në botë ti ke më thon e fitoj çish kur kosh apo ke ti ke më thon pomdhimet që shumit vetë të shkreta i dëbuar që shkan me krik njerëz kishin me atë do që çështja emocionalisht pa kuptimet e duhura ato ande Allahu jalla dhe t'na tregu se hijreti real është hijreti kuptimeve atë Ke gjireti i koncepteve, ke gjireti i mentalitetit që të bërët është nga një mënyrë të mënduarit në njërë cakumët mënduarit Nga një mënyrë e të analizuarit material në një mënyrë tjetë të analizuar që e të i kalonë dimenzënë material Apo, këtu nuk prekej fej fitorja, nuk prekej, pësa nuk prekej? Nga se sprekej shën njerëzit, sprekej shën armët, por ndihej fitorja dhe përjetohjej aja pra përëndaj që fjo është literal Ande tha Allahu Jellalu Ala faqad nasarahu Allah. Kto e ka ndihmuar Allahu Jellalu Ala. Pse e ka ndihmuj kom treguar atë ndesh ne kaluar. Qase Allahu Jellalu Ala nuk ka lejuar që askush askush do të të më i bëj neer kësaj feje atë. Kur kush? Mandejë kështu është situata këtu. Ande e ka ndihmuar veçgat. Mos më thon se kën shpërthut kot ka bën atë këtu. Kur kush atë? Na, Allahu Gjellot, ka ndihmu arhën, mësme i metë shpalja bërqë kërkuj të pëmë. Krejtë na i në bërqëli shpaljes, ndërsa shpalja së ta ka bërqë njëve kërgjapësën. Edhe që shtët ka vazhdua dhe matutia dhe gjithë mund, kur dhe që ka dasht me i bo mirë kësë e feje, i ka bo mirë vetë vete, sa të pëmë. Përëndaj, ka dasht Allahu Gjellot, le u alë të ndërëzër, këtë kuptim me e thalu, idhë qëta që të duhet të me marë për asushta dhe ndërëzë ështa Allah o thot idh akharajahulledhine keferu kur e kanë zir ata që kanë mëhuar realisht <coughs> realisht nëse e shikon mirë në gjarjen ata se kanë zirë Allah ata se kanë më përkraj e me qitë për jasht jo ata se kanë zirë ata brionol me nol mos me shkuaj E pësa Allah për të e kanë zirë Pëse dhe primin e dëbimit U anvesh i korejshve E jo pe i gambe të sonë vendimin e largimit Ma djaja kërkën të largimin Kërnda edhe ju gëzua lejes Si kërës të ka thonë Aisha radiallahu ta'ala Në sefë të përshonjëri me kajt pe gëzimi Kërkën të bubekri radiallahu ta'ala E kanë pritë mati këtë vendim apëton Nërësa Allah për gjëllë u ala nuk po thëtë Zotë i Gjallohuala, kur ju dha Zotë i leje ju më u largu, po kur e në zirën ata, në konteksin negativ, në konteksin e qërtimit, përshëfar ashtu jetë të ndërru dhe Zotë. Nga se, nga një herë, mëndojmë se Gjunahu, ose Kjeqja, ka të bëjë vetëm atë aspektin final, përfundimtarë, Po shikuar rjedhën e këtij gjinore që shikoi deri ditën e sotme. Prandaj, ka herë dikush që bëhet se bëhet shkaktar, lehson rrugën e një të keqe, mund të jetë më i shëmtuar dhe më i qemtuar dhe më i qortuar sa i vëç e ka kryer fonda kët. Prandaj pejgamberi sa solëm shtfortesa nuk u dobua për krahu, mirë po kush ia kufizoi hapserën, ata. Kush i bën depresion, ata ku shiha ja dvonën të shokët ata andaj nuk ka mërësi emni atë kanë xhirna jo jo më rëndësish kuptimi i xhirjes prap të delsh është rëndësia e kuptimit jo rëndësia formalitetave se formalisht kurrej se ka xhir formalisht ata e kanë xhir jo por realisht ata e kanë xhir ata prandaj ne jam son të ndërruar kjo pjesa jetë që të miremi me realitetin që të miremi me realitet jo me formalitet apo një me gjërat e jashtme, filoni se ka bo këta, në është a i se ka bo, është e vërtit, por në është a është pjesëtari, a jo hisja më e ma dhe të keqës, i bjënë ati, përshka këse a i ka lesur rukë o se i ka bo të sebeb aso o se bep, osa, osa kështu më rapën. E shambull të kësaj, ka shumë njëtën e përdeshme. Rëndaj, sa njerës për shambull pjesëmars janë dy njerës në kon Dhe pasuar tek këtij konflikti ata i bartin. Mirëpo mund të jetë dikush jashtë konfliktit më i shëmtuar dhe më i keq për shkak të intrigave që i ka shkaktuar për këtë konflikt shumë më i keq sa vetë që ka kryer konfliktin, do të thënë. Për ta syja, duhet me qenë të kujdessum se ndoshta me një fjalë, vallai, ndoshta me një isherat, me një çaj mund të bësh pjesëmarrës në gjuna shumë më keq se vetë kryesi i gjunohet aty. Do sta kryrsi gjinat mund të ketë arsye të caktuar. Epshi ignoranca, mirpo ai që shtin, ai që ai që bën intriga, ai që nxit, është më i keq se ai që krym veprimin Allah na ruajt apo. Prandaj këtu Allahu xhallahu ta'ala i thuthi ahrace, ju e keni nxir. Ju nëse më zërim ku vjet do dal. E vërtetë, formalisht nëzir, ju e keni nxir, por realisht ju e keni nxir atë. Prandaj mos u merr me formalitetet. Unë s'e kupton. Ai kuj ai tha, thash me bona. Si ka thon bona? Po ti e kemsu me bu, apëtën Ti e këndzit me bu, e kështu më rratë, apëtën Në nësa një nga një valenë pjesë marë Nësa shërë e konflikte bashkërëtore Nështë apëtën Nështë a shëqërore, nështë a mitësore, kështu më rratë Dhe koncërënës të kalashti pasër Së une, kur qësë këmë bëhë, apëtën Jo, jo, që të e pak më herët Këthe e filin pak më herët Nështë ati a tia i q Kjo është në gjitha pore tjetës, pra ndaj të kujdesemi, si kur qënë, uh, ka thënë pejgamberi sallallahu a të sellem, se konsilohet vrasës, edhaj që ndihmonë në vrasë e qoftë, vëllohu bi shraptëri kelime, edhe me gjysë në fjallin qoftë, që bëhet shka pëtarë, është pjesëmarsë në vrasin këtë mëkatë, Allah nërrujtëm, e në qëka të qoftë jetëm? Andaj Allah të tha, akhërëgjahu, at do kenë aport nga formalitetet në, në realitet. Pastaj thë Allahu xhallahu alal, pasoj thani ya thneni idhuma fil ghar. Kush është kjo i dyti? Kush është ky i dyti me ta? Ebubakeri radhiyallahu taala anhu. Prandaj të ndrozem ky ayat e ka një dobi të madhe. Çka ka të bëjë me besimin tonë sahabe? Në besimi jonë, besimi ehri sunetit Në besojmë se gjënërata ma e mirë Gjënërata e sahabëve Në besojmë se ta dhanë krejt që ka paten Për me ndihmu pe i gamberin sallallahu al-sallam Në besojmë se ta në matë dishmit, matë dëvashmit dhe në matë mirët Se gjitha gjënërata që erën pasyre Në besojmë se kuptimi i tyre i fesë është kusht Për gjithë dhe kënë që ka arë pastyri me kuptu fin drejtë, ne kështu besojmë. Ne besojmë se besimi i sahabeve është besimi jonë. Se fikru i sahabe është fikru i jonë. Se moral i sahabeve është me qenë moral i jonë. E kështu moral të. Dhe gjithë ështu konzumë se është mëkat i madhë. Për mëkatëve më të mëdha. Ofendimi, sharja, apo fyria, ndënjë për ashabe të pegamberit a.s. Mirë për kjo vlinë për gjithë sahabët e tjerë përveç Ebu Bekrit Me këtë ajet kërënorë Këj ajet kërënorë ka vërtetu Se shëqrues i pejgamberit sëllallahu e në besni ka qenë kësh Ebu Bekri radiallahu ta'ala anu Ne edhim për sahabët e tjerë në basë trasmetimit Omeri ka qenë sahabit ti Kuj edhim na trasmetimit ka ndalëzur So njeri ka thonë Omeri u konë shukë i tina Apo, aj vet ka thone, kum pa, po, katës me tu Edhe thmani, edhe liur, gjith Për Ebu Bekrin, s'ka përthoj, me thonë, edhe njëm sahab Ebu Bekri Edhe njëm shukë i ti, ka folë Kurani për te Për këtë arsuj, ka thonë djetarët Se aj që e kontestan Aj që e kontestan A fërsin e Ebu Bekrit Me pejgamberin, sallallahu sallam Ajo është i dalën për theje Për shkak se ka muhu Kurani Ka muhu ajitin Allahu gjallë në uala ka thonë Thani jeth nejn aje shoku i ti në kuran që komu ulezur dhe në kiamat pra nuk është punë e let me e shajt e Bubekrin radiallahu ta'alanu me e ofendu e Bubekrin nga së është mohemi ajeteve të Koronit fjallëve të zote gjendë dhe gjedaluhu për këtë arsyja allahu gjendë dhe vala jura sosh, na e kërë a ditës jënë dy vetë se ka përmen allahu gjendë dhe vala dy vetë në me rikesh me la kaltu se ju zdeni kërë na e kërë a ditë halap pas vit e jeti tërzmetimi Për në johë rasisht e ka përmena Allah Gjallaj Se ukon vet i dy tje dhe E po, për të nga të reguar Se e bubekri është akide E bubekri është bindje E bubekri është besim Që duhet me rishiku besimin tonë për balë të njëri Për me rishiku pastaj kvalitetin e besimin tonë Në pjesë të mbetër e të Të fezë tonë Jo që kjo është pjesë e me rëndësishme Pjesë e me e rëndësme e iman të është Allah Gjallaj Edimna edhe dim mirë po, në kuadët e kësaj është edhe qëndrimi ndaj e bubekët radiallahu ta'alana, idhume filgaru, që i ka, kërë ishte vetë i dyti, kërë ata dytë, prapo vazhdanë, ata dytë ishin në shpelë, pastaj i i akullulli sahibi hi, kërë i than të shokët e ti, një mësë nja, tri vërtetime një mësë nja, vetë i dyti, ata dëshin shpelë, i than të shokët vetë, tri vërtetime reshtë, Në një fjali Zoti xhallahu ala konfirmon vlerën e Abu Bakrit radhiyallahu taala anhu. I thonte shoqut e tij, "La tahzan, inna Allaha ma'ana." I thonte, "Mos u brengos e as mos u mërzit se Allahu xhallahu ala është me neve." Para kësaj të ndërrozën erdhi sam për hejëritin. Thamse Allahu xhallahu ala kutu na ka mësuar se duhet të fokusu me në realitet e jo në formalitet andaj realiteti i higjëretit për shka unë një spegambinës a salëm në shpello kërjotun edhe në aspektin e fitores së Allah i ndihmoj edhe në aspektin e përkraj së Allah e përkraj si shkur kush heq Allah u gjellë e ka ndihmoj me vazhdo ma të utje me mërin me dine por edhe me një aspekt tjetër aje është që djetar e quajnë e quajnë higjëreti i zamrës të ka Allah u gjellë e gjellë Për nda jënë dy loje e gjrejtështë, dy loje shpërnguljështë, shpërnguljëja fizike trupore, kërti lëviz për e këti vërin këtë vend, edhe, edhe shpërnguljëja pa lëviz shme, fizikishtë, por është shpërnguljëja zamrës, që zamra të bartët nga lidhja me sebepet në lidhja me allanë, nga logaritja në njerëzit në logaritja veç në allanë gjelë në valë nga mbështetat e njerëzit në mbështetet me Allah në gjellë oren e kështu më radë e këtu kër i tha la tahazen kër i tha këtë pejgamberi së me bubekrit kër i ka thonë kër tha bubekri ja rësura Allah nëse dikur shpërtyni e shikonë komët e veta komën apo i tha pejgamberi së me la tahazen maso më rëzit se Allahu është me neve kër është anullim i të gjithë se bebe të nërmora dhe dhe, dhe dëshmise kërci çka kom dërmohet dini më tani ka qenë për shkak se Zoti ka kërkuar. Si kur sa kemi thënë, dora zemra ime është e lidhur me kë? Zemra ime është e lidhur me Allahun gjatë lutjes. Pra është i lidhur me Allahun gjatë lutjes. Nëse zemra pejgamberi në më shprëngul nga sebetet, nga njerëzit, nga parat, nga devet, nga çdo përkaje, është prëngul s'është me njerëz moja, nuk është në bote e mua, ka shkuar tek Allahu gjatë lutjes. A s'është ky injeritja? A u shkërua djigjëlidë? Të që tu ka vëçë tur ka përgodën e hijret, në shpell pa mbrin Medinë ende. Përkësojë Allahu xhallahu ala e ka këtë për këtë pjesë me vol për hijret, jo pjesë e tëra për të na shfaqë realitetin e hijret. Tërat janë transmetime që realizisht kanë të bëjnë me një formalitet të rëndësishëm shumë, po ndraport me kët mbetet formalitet. Kjo është realiteti i hijret, që spërgulë zemra jote. Përkësojë ky vllai hijret kur nuk ndalet atë kur nuk ndolet kur këj higjrat nuk përfundat mund tjesh i sigur në vendin tën, s'ki presion e ushtron fin tën dhe lirin tën dhe s'ki dhun rin vend tën e në hamduna s'ki nevoj e ushtë pëngull kër nuk nuk kuptan se ti nuk merë pjesë në higjrat nuk ki higjrat fizik dhe formal, higjrat real gjith mund ka avdo pa nej ka thën pejgamberi sallallahu sallam, el muhajgiru muhajgiru është me nëhegjere me neha Allahu anhu Ajë që shpërgullin nga ja që Allahu ja ka ndaluar Që kjo është të ndërlëzër Higjirejt real e reala E nëse na e trajtum Higjirejt me këtë kuptim Me padushim se do të marrën kuptim tjetër E dhe vepre tona Në higjirejt e fizik Qka është interesant dhe karakteristik Qka është Një prej aty në karakteristikat Në higjirejt e fizik është Senjeri kur të ikën i vënë apo s'kthehet mund të aftë. Në kok thënë mund. E ke lënë herë s'kamu këtë, po flas për për shpërmulje sheriatike fetare që ka kushtet e veta, rregullat e veta. Andaj tek vazhdon të u kthimon me dikë, edhe pse u shlirua ura atu, po tash e kalçoni herën e avë. Njeri kur lën diçka për Allahun s'kthehet mund të aftë. Në çonse njeriu në shpërmulje formale, apo nuk kthehet në tokën që realisht më më prap, më më që ka ndryshuar gjendja si e saj, mund të më u kthy. Por prapë, i drejti janë dëllon këtu, skuam u kthy atje. E çka Tërmania, në qoftë se është po ngul ndër këto adatete që kur hallav zbon, kur dëmirë zbon, pse njerëz kthejun prapë atje sa skambojnë gjëra që duhet aty. Në kjo është përgul që duhet aty. Janë shpërgul formalisht, do të kenë shpërgul realisht Nga adetet, nga, nga veset, nga veprimet, endaluar atë të cilat Po në ndodhë kohë paskohë më u këtujnë taftëm Par këtë arsve karonë për nga mërshën I shpërngullur realisht el muhajgjir, realisht kush është Men hegjer, kush braktis atë që ma neha Allahu anhu Atë që Allah e ka ndaluar Që kjo realisht shpërngulla për Se jo shpërngulla për i këtu e me shkull meke Për i këtu e me shkuatje, këtu e në formalitetë Nëse s'është për ngul zemra, zemra nuk është për ngul tek Allahu xhënë valla. Zemra nuk është për ngul tek nasi Allahu xhënë valla. Vullallë, s'është për ngul sa dush vëmë, thonë. Drejt është një fizikisht sa dush, nëse të ka me mentaliteti skalume, i shënisë kalumë, çaj i ulaport. E pse njerëz nuk e kisën më rancë këtu, andaj nuk duhet njerëz më nusë, unë s'porrimu me ato. Ajo është në rregull, në të kuptim që ti do mëruz veten tonë. Mirë, pa para se mu shpërngull për i veni, për i shëqnis, për i njerëzve, shpërngullin nga mentaliteti, nga mënyrat me nduhmet. Apo, qëfar kuptimi ka, dhe më dhonë, nësë në të kaluarëm, nësë në të kaluarëm, njëri ju i ka shti proceset për para me hile, me zili, me lakmi, që shtu ka badhe. Tash nuk është bëna shëqni, është badë, shëqni tjetër, po prapë që ashtu i shtimë proceset me hile, me mashtrim, që kja është ato, s'ka dhikëka që pas kanë rrugë të ato. Anda i ndryshimi reali është tek hijjëreti reali, që tërë ndryshimi reali. Nese kuptujme hijjëretin që si duhet, e nga hijjëreti kërë në, në kuptu edhe, ndryshimin reali sikur së duhet. Pra dhe të arsuja ta, La tahëzhen inna Allah ma'ana. Masu mërëzhet, Allah është mëneve. Në nuk përmeni sikur së komëcek, se bepet e caktuara, na kërëndë E na ka në Bukët, aty kanë shkollën, aty kanë marrë zotë ka karkuza, aty ashtu siç sh sh sh sh shumoj. E kanë dërmuar se duhet të lyp me u kujdes, pandej na kujdes. Përndryshe kur vjen puna në fund, s'ka mo sebebi. Çfarë ka? Ka inna lllah maana. Ka Allah është me ne apo. Prandaj të ndrrosh disa njerëz ka herë fatkeqësisht nga zhytja e tepërt dhe lidhje e madhe me aspektin material edhe në situata kur nështëa dhe të faraoni e ka harru materializmet dhe njërës nuk e harrujnë ato faraoni këllukon të zhyt në deti e po nuk tha nuk tha asgjë nga bota e materializmet kur gjështapët gju manikete, hudë manikete, për manikete kur gjështapët qëfar tha amëntu, billedhi amënet bihi benu Israel Unë kom besu në të që kanë besu benese, zri që është tajve që kom besu që dhe oto. E po, umëru më u kap bile pak për qita oto. Ma dje, Allah o përmen kura ishtë, dhe përmen idhujtar për ndëshëm, që Allah o i bojnë shirkë, po kërë janë në zarë, kërë janë në zërë në vështirësi, ata shka thujnë? O, Zotë në ndihmo, i harrojnë ata, se e dinë se ata s'jën përime. Ata e dinë që nuk janë përime, kapën për Por ka njerë që edhe zori, subhanë Allah, se u këthen dhe dijen, se u këndel dhe me andjen, me i kry mu lidhë me Allah në gjallë u ala. E më shlozë zitatat e tjera ato. Andaj tha, La tëhzen, inë Allahë ma'na. Mosë më rritë se Allah në gjallë u ala është me nere, andaj tha Allah në gjallë u ala, fa enzëllë Allahu sëkinët e hu alejhi. E ta shkëtu mu, shumë interesantë. Nuk vazhdo në më tretimin në dysi. A e patë të më herë tretimin në dysi? Apo? Vet i dyte, i tha shokut vetë, dë vetë, kur ata dë vetë ishim, ajo është këtë tretim në dysi? Ajo është shpër? Dej që ta është të ashtëri, dë vetë jëtë. Pasë e Allah u tha, Fë enzëllë Allahu sekinët e hu. Allahu e zbriti sekinen. Qëka o sekinët? Sekina është një qëtsin e brëndshme, është një prejhë, është një siguri e brëndshme, që nuk mundet me e trëndit azja jashtëme, që kjo është sekina. Me zbritë Allahu sekinin është zamërën tënda, do të që me dëbë i mund nga gjderë thon e thonë e jashtëme, që mundet me e trëndit gjënë e brëndshme, sekina. Allahu e zbriti, tha fe enzële Allahu sekinetehu, alejhi. Nuk tha lejhima, dhe Allah e zbiti këtë sekinë, këtë qëtësinë, në bita, nuk thëmë bja ta dy. Epse tash, kur kënë të hjek, dutë hjekën, kur kënë të umërzit, dutë umërzitën. Epse kër e qëtësojë Allah u vesh një unë në tjetë të kumëtë, epse a i tjetës u qëtësu? Djetarë të dhe mishë kanë mos fajtinë, se këj përemër ku këtëhet, këj ka qëtësu Allah, gjellë u ala ka djetarët e të fësiri që thonë për emri që Allah u ka zbit qëtësin bëjte i këthet kujt e bubekrit, nga se s'ka pasë nevoj pejgamberin për qëtësia por këtë e fësiri së është isakt isakti është se e ka zbit mi pejgamberin jo që ka pasë nevoj se ka qenë i qitë por zotë i gjellë lewala me e shpërbly për të mirën me të mirë e mirësia Allah s'ka ku fi s'ka ku fi pra ndaj edhe Në shumë rrasë e ne, a dërgujmë sëllevat në peygamberin Ali Jisëtësën? A dërgujmë sëllevat? A ka nëveja për këtë sëllevat? Në kuptima se me i dhonë dërejgjemi? Me... Së ka nëveja. Mirë po mirësia, Allah tërse pak u fishmë. Kërkurësën thotën e komarë për Allah të bala, thotën. Qoftë dhe Muhammed Ali Jisëtësën? Kërkurësën të në një aftën ma, thotën. En qoftë se për emri, Allah, se Allah ka zbitë në Shkën të pejgamberi sallallahu alai sallam Ebu Bekri, pëse suqetsu Allah? Kor kërë kërështë e majtë razuari Kërështë e majtë razuari, kërështë e majtë razuari Pëse Allah u gjellë o këtë i shëtë bëjtë? Dhe gjënë e Koranë u Lëzënjë Këtë mrekulli Vëllaj që të mahnit Si i të rëtonë zotë gjellë o ala gjërat Të atërgjimit e rëfimet Dhe qëllë sikësash meditimi Në gjithë pak dhe detal kanë thënë djetarët për shparë pasigurje bëhet fjalë pse u të razu Ebu Bekri, pse jo për veti për pejgamberin sallatës sallam nda i thaja Rasulullah nëse mund kapin kanë kap dikën të rëndëmt për nëse ty të kapin që ka buat me shparën në loqën levualat nuk imit njët Nuk imit njëtë, nukon njësit me këti me, me me gjallë, se me me gjallë, sa njëtë këpë unë atëm? Nukon njëtë këpë unë kësa atëm? Ande ju të razuha për te, dhe ishte i, ishte i mërzitur për jetë të pejganderit, a lehi sëratu vë sëlamë. Ande Allahu gjëllëvala të ndë rovëzër, e zbriti qëtsin të pejgamberi së o sëllëm, që përmestit shkën të bubekri, radi Allahu ta'ala anë hapët ja duke u qetsu pejgamberi sallallahu alejhi vesalam te nidhet i qet e vebukrit radhiyallahu taala dhe kështu na duhet me konitën ton apo nese ka disa sene në bot sot qe janë sigurta ne basta asaj na duhet me qenë sigurt jo me sigurinë individuale dhe me siguria atin individuale apo nese për shembull sot në botë ne e gjejmë se ka dhe ka do të jetë vazhdimisht Ulema, e djetarë, e hoqëllarë që punojnë për këtë fejë, e angazhojnë dhe kanë mundësi më lëvizë, apo pa mundësia i më lëvizë pasaj është relativë, apëtër. Unë e ndihna i sigurët dhe i lirë, në njën e lirë se dikuj tjetër të që lirëja ti është ma e rëndësishme se dhe të lirëja jam, apëtër. Se lëvizëja ti është ma e rëndhme se lëvizëja jam, apëtër. Këna e mësënat që e kiminësi kënd parimin e sakrificisës. Masje të veç për veti, vetë me kjoj a jemi në rahat, a po, në kuptim materiali. Por ashtë rahat islami vëllabdhëm, ashtë rahat kuptimi kësaj feje, a ka kush që mbrunë këtë fej nga përpjeket me shtremnua dhe me devjua, ka kush? E nëse ka kush, unë e flejë rahat pravdhëm. Unë jëmë rahat pasetëm. Me të mësu që, me e te i kaluve dë vetën, mas me kjojnë interesin edhe të personal njerëja për Po më shikoj se për te i ksaoj vota, për te i ksaoj çka ka. Për këtë arsye të ndërrozer Isha do të dietarët na kanë thosur që me bë dua për një tjetër, por veçanti, veçanti për ata që musliman kanë dobi biti një aftë. Për dietarët, e pa njerëz të mëdhai, e të mençurë ditën, që padyshimse prezenca e tyre në mes të njerëzve është dobi kolektive, jo sikur se prezenca juaj është dobi individuale. Shkoj në shkollë tek askundyt, ka zavesime, ka, por ka më të vë, ka të zëlum që ata më me vënë sku, bëhet problem për këto më ata. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vdekja e një dietari është më e rëndë se vdekja e një fshati adhuruësish dhe Allahu xhallahu alahu. Ses një çësht boni badet Allah xhallahu alahu. Allahu subhelheti, po i badet për veti. Por ky, që ky një çudik Këtë i bëndë, dhe të katun e tjera të adhuall, angjall e uala. A këta zbojnë kërkon, këta veç për veti jene të. Për ndaj, dhe të të të shëjtani i gëzohet vdekje si një djetari, shumë ma teper se me vdek në me në këshë, kushët i sa njëmra tjerët një e zotë. Për ndaj, duhet të shëtë me kërtu këtër të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në vërtetë kontribut edhe ka prurje në fenë Allahu xhalla xhelalu, që shkuari atij me vërtetë mund të jetë dobësimi i të mirës, dobësimi i fesë Allahu xhalla xhelalu, dobësimi kontributit e kësaj merrëta. Për këtë arsye, ata që mundon për këtë fe, ata që angazhohen për këtë fe, duhet të kemi ndaj tyre standarde të tjera në shikimin e disa gjërave, jo sikurse punë rëndomta. Jo sikurse punë rëndomta, nga se dison njeri të ndërozë flet për një dietar Mali flet për një hoj sikur se flet për një shitës në rrugë me rastak për të gjithë. Po duhet më të dalloj, vëllai. A din pasojën e të folë për këtë njerëz? A din të çfarë do të thonë kë punëtorë? Edhe tek ama gjëndëuola, por pas sa tek njerëzit apo? Prandaj duhet të siguroj këtë kategoritë njerëzve. Çe pastaj përmes së sigurisë me udër siguria tek gjithë tjerët apo? Për pasiguria, e njerëzit që silën siguri, është pasuri për ne këtu apo? Kusht e si e në sigurit në mes në njerëzëna? I njerantit apo diturit? Të diturit e mlobëtën? Andaj në qëse të diturit jenë të pasigurit dhe nuk kanë hapsirë me levizën në t'i godet të gjithë të tjetë pasaj njëta por e të mësh një njësje për të vazhdu diri në fund të kata që jenë në rrëdhëtën Andaj thafë e nëzëllohë se kine të të kjo e ka zbëjtë që kjo e më rëndësime ku në sigurit E këto ta kenë siguruar. A si gruna, si po. sigur u siguru pega mëson po. Ësigurtë, më. Unë më sigurt, nga se këu rrezikurt. Shpallat sigur. është sigurt. Prandaj është ndihë sigurt e vek Radiu llah ta ala no. Për ta hyj Allah xhelaluha, këtu nuk pat nevojë. Apo më thon një dyt, me dyt. Fillimisht më tregu se çon një siguria se më pa thon kazbit Allahu siguri mbi dyt. I bien që siguria dyfish më rancifet. Jo, ja, jo. Ja, S'është dy vërtet. Njoni është më i sigurt. Siguria e njerit është në më rëndësit e tjetërit Pra e duhet me i doa pëtën Dhe pastaj, siguria e të parit Ja s'ilë duhet e sigurin E o shumë normal pëse ka adë njëjës E kuptut? Ka adë njëjës Për mjë u do dhe, dhe regjet Apo beker, e ty këna me telon sigurin Por duhet me do këto Nga se duhet njerë në ju kallëzu se Siguria e rasur e lajtë Nuk, nuk është si kësë siguria juve të pëtën Këto duhet me harrua pëtën Apo ti k Prandaj kanë njëjë. Ktoja e kanë siguru, kjo është më e rëndësishme. E pastaj, duke e siguru kët, edhe ja ti ke më konfirmuar me lehen Allah xhënaleh që e kalon. Dhe sa Allahu xhënaleh u aidha u aidhe bi, bi junudin lam taruha. Dhe Allahu përkroi kët pejgamber me një ushtri që ju sot me e keni paktuar. Si shëhni ata. Është përkrahja dhe ndihma që Zoti xhënaleh do të gjën përmes me legjë vetë ti e që nuk djetë numëri të njësë të janë atëm. Nuk djetë numëri të njësë të janë. Me konë me leket, me jetu, me një tokë si bota. Sa tokët qa që ka në ta, e ta i heme jetu, e po? Edhe me thonë nuk djetë të janë, bajagi cilën numërat majnë në kryoven. Njëse tokët që tukë, tukët tokët ka, 7 miljarë njerësët, kurë ma shumë s'ka pasë. Kur me, po përdu me bota sësësësë, ku në qikajt, ma sumë të pej që kërju, së atë ka ma sumë të njësësë, 7 miliard njerë tënë këmi letë, apo? Etë ndomë, tulli fanjiri, lej, lej, mendimi, lej, lej, besimi, ndomë. Me thunë Allah, gjellë e ulo është një tukë, sa tukë, a që qikajt? Ka me lekë, nuk i dhjetë numri. Kretë ata, kretë ata jenë përkrast të atyre që kanë besu d Vecë që ka që me konë, so so, so e adinë së sigurija është, e adinë së përkrahija është. E lërë më që me leket nuk e kanë vendbanimin në tokë apë. Ata banojnë të shpërndarë në shtëtë polë qilë apëton. Që na për një kulmë, mbi kukë që tjemi të këti qili, dëmëhonë e kemi pose sotë mëdhaj jena apëtonë na apo sonjuin në një vend shumë shumë në vend në këtë kozmos apo e keni paqë po në krahasim me planet e tjera na fillon si të më u harruafa na vësh ditë ha me kë im po të thon po mund të më shkuë ja sheh duke u tkurrë u tkurrë u tkurrë zguglues deri diku më si je to kërc apo to ka si je atë atë e lemo kontinentin yt e lemo shtetin yt e lemo mohalla jote e shtëpia jote e te kur ku si ja me tokë më mat ani bagi lërgë puna e parëmëna me shtatë polë qilë ku ka thënë pejganberi sallallahu a.sallam kër ka shku në natë në mirajit ka shku qilë për qilë o dhëni kjo e realitet dhe që allahu përte lem të rauha ju jë, si sheni ato janë be qika që, që të dalim ju nuk i sheni ato janë melek të allahu a.sallam pejganberi sallallahu a.sallam kër ka shku në natë në istatë në mirajit thotë ku ka këllë për qilë thotë nuk këm pa ka Vëllohi, në gjami qikas më ven, në s'ka ven, begi në gështë ashtë të atërën. Aho? Që të më unë, qikas kësh ven, ish mu është gjami atërën. E parë në qejtë, qejtë, dis, është diqka imaginare sa e më e atërën. Kur djelë është kandellin i qjeli e atërën. Parë në, djelë është kandellin i qjeli e atërën. E thëtë kaj s'ku mpo ven, illa u e melekun, e që nuk ishte melek, Ka Ose në rëku, ose në sejtë, i përnë të Allah o gjëllë lehu ala. E qëka dëmë i kazu Allah o tim po, e ibaditin tënë e tëmë? Ku i dëmë i kazu së u në po falin e u në, që dëmë i kazu të dihë? A i ka me miliarda, jo në nëme në keshë, së në gjënë, që Allah, jo, jo që i falin për zvogtë ata, jo, jo, ata aspes levizje, qërpik të cune nuk në në në në e din koma, a e të kërdu, jo i falin për zvogtë, të tali fle Ata zdi në tjetër posë më falen Qika qika Allah gjelon A ju një 2, 3, 4, 5 Po zdi në mengja, suna se së kërkush Sojë në tavë E kuptur? Gjdo dit në bejtil më amur Në një shtëpi në qilë që është I në gjonë qabës në tokë Hinë nga 70.000 melek Gjdo dit falen namaz Ose bëjnë tavaf Dhe dalen, s'kthejnë më kur Kur një herë e kanë Më mundësin marë që atë jatë 70.000 dit jatë Prej që ka kryo Allah të qezët e të mësa kanë shkuah Allah. Vesh me i një, kejtë kompetire të blokonë, so nëmërë është të. Këta e veç të bejti në ma mamurit. Ku jem tjetë, Allah? Andaj, për shka ke mund të tut, Allah? Do njërës kare dhe thonë, ose kur flitët ganje për shetam me fol, për gjinn me fol të tut, qëka e në ata, Allah? Qëka e në ata? Qëka e në ata për ballë të në kësa i ushtrijet Allah të gjëllari? janë në shërbim, si kësë Allah o thëtë, jes të të gëfiru në li ledinë, Amenu. Ata kërkuin falje, për ata që janë tokë, që kanë besu, edhe presin gjithë do moment, lehen e Allah gjëllewala, me i ndonjë në dim gjithë do besinëtari, e që ka po të nëhamë, e që ka po të nëhamë, Gjibril një melek, kër e ka dëru poplë në lutë të Allah gjëllë dhe gjëllë hu, e ka është ti krahon në tokë, krahon krajë, në kraj ka � Për daj, s'ka ven për mendimasio Allah, s'ka ven asë për vetë përqim, ka ven për rëbni, nështrim, për ulin dhe Allah Gjellewala, por edhe ka ven për kënari, për gudzim, për mbështitin dhe Allah Gjellewala, valë Allah i veç të kishe, lem të rewa, që të janë. A da nej mi të bindur, se në këtë me gjithë sonë të meneve, jene të rëthumë nga gjithë të alën në me ne këta Allah Gjellewala, të sëll dhe raportojnë tek Allahu xhelallahu te ula me amn një nga një kushkë e ai din mësmir japon e pastaj Allahu xhelallahu u tha të gjithë janë të falur thonë që qytetar kënd këtu protest ndohet Allahu ni qytetarë kur kryjm na kur don piktuaj po pse na sepjetojm gase na jena jena me atë formalitet skalojm në realitete ç't'mirë me këtë bazë me këtë msimet që Zoti xhelallahu na i ka mësuar thonë wa ayyadehu bi junudin lam tarawha Po, la po si e kanë ndihmuar, po më do të thëni pse kimi po ajo kësaj atopën. Ata s'kan emra, ata s'kan dekorata, po po, ata janë don që vazhdimisht kët punë e kanë. Me lekë nuk kanë punë tjetër. Po me i përkoh ata që të mirë, ata që bojnë punë të mira aftë. Prandaj kur bëj një betejë, por ju e armatosun. Betejë, betejë poezish. Kjo terapi ishte betejë më e fortë nga se poezijet e ata ishte arme fort dhe kur dikush thërte vargje thumbua se përdikon e a i sëmike me këthy a i mbedi i ma keqëse me vro i turplungu me i qërtu me mëzvet e kur thumbonin korejsht me poezij i pejgamberin sa oselëm Hasan ibnithabit poeti i pejgamberin sa oselëm mua këthante i gjunte me poezij tjera qëfar thonë të pejgamber sa oselëm tha U uh, hëgjuhum ja Hasan Sulmaj me poeziju Hasan Nga se Gjibril në kima zvetja ton Rëmëna Gjibril të inspiranë që ka kime thonë Si e vetë ato Ata i kjo është aqibëzme në një vetën Përkraunet, ndim, me Zotin Gjellë dhe Gjellalu Gjithë të atjet aspekt e materiale Dhe Allah e informatit e në sebepe Që duhet me i marë Mirë po është marë me i pasë me atje Me haru Allah në Gjellë dhe Gjellalu ha tonë ai vesh me malak me dishuv allah xhallehu ala sune pa vuna per kote cilaten sebepet qe mush me marr kete bot e qe te pavarsoj me gjebrile s'ka allah dhe. s'ka nuk ka e kujen tire tire somo andaj nje do te sumi pa asnat me. i mer sebepe munduhet per krat mir po cka kur nuk ka rranse ne qofse allah te ka per krat skogsh me, me, me te humbupte mbet duesh ne mbet i lidhur me allah xhallehu ala me pas pun mir me te e pastaj leja tirat Allahu xhandeula nga se kërkon dhe i sot se ka leju Allahu xhandeula. Nuk po as ata që dorë sikan punë mirë me te lemu, ata që kërkojnë ndihmën e përkroën Allahu xhandeula. Edhe për fund të dërua vëzer shumë shkurtimisht por patjetër duhet të më përmbyll e Ebubakeri. Tanqun qe la fol se smur për fol për injelin për Bekri, mjë mjë për men Ebubaker radiuallahu taala. Mirëpërfond disa fjallë për Ebu Bekrin radiallahu ta'ala jo hisun e ti edhe, jo po rolën e ti në këtë në këtë kët situator Ebu Bekri radiallahu ta'ala në të ndërru, të ndërru në vëzëm në shoqërin e ti me pejgamberin sallallahu sallam të regoj shumë vlera të regoj shumësime minu padushim se disa janë në mbreshlenësët pëharrushme Abu Bakri radhiyallahu ta'ala anhu si e shoqëronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të ndalozi Abu Bakri 2 vjet ishte më i ri se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo. Në gjithë fatirat, në gjithë fatirat para se morë shkollja kanë shumë plot njerëz më i ahuçë më thon pejgamber ka më konë Abu Bakri. Çfarë që kanë afër me, me vlerën me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Ndaj ç'i bënë si ndaqë sinceritet, ndaqë... Shumë pun! Edhe, edhe pozit, autorit ka pas në meke. Parëmendoje, po dhjen një njëri tash, i generatës ti, që të dikën e ofërë, madje edhe, si në bas njerëzë, po thamë, si në bas njerëzë, po ardhë pejgamber lëku, Muhammed Aleyhishtë, si në bas njerëzë, i pozitës e ti. Kur u shfaq vlerëa e këti, pejgamberës e të të të të të të të të të të të të të të të në dje që jemë sënë të këtë edhe në mërësin që jemë e të pëkti tash më u shkrim gjithë tha barirat nuk tha e bubekri për shambull me i bohjuzmet Ali u pegamerzëm ashtë nërmale se thmi u dhe 10 vjeqarë me i bohjuzmet 50 vjeqarit nërmallë është, ma djetë 20 vjeqari mirë po të ndërnë vazhëve të fa 28 vjeqarit 48 vjeqarit 48 vjeqarit të nëse i ka është pëllë e këtër dhejtë, mas tëra me në zhjeti ka pojë gjiratë, 53 me 50, vajt, që të i kam pasë një këmë vjetët, 50 vjeqari, 50 vjeqari ka pasë, me i shërby 53 vjeqari të vëmë, do më honë, duke haru të gjithë, tha privilegjit, autoritetet, ke që ka pasë, të shëndruat në shërptor, dhe ju gjithë do një shërptori, me i shërby të pegambetit, sa së sërëm, jep që njëri kur bie fjala për imanin, kur bie fjala për kërkimin e Allahut e ke sharrur vetë atë. Andaj s't sot tharën ndo, për shembull që në rasaktuar ai thosh, Allahu ka thonë kështopën, e di vullë posmoj. Subhanallahu. <laughs> ne li li li çoft nën atë apo për Allahun xhandevall. Ne inat në, në shkel për Allahun xhandevall atë. Ne ku e di çka po e dy njerëz e shkurt, s'u nën për, në për Allahun në xhandevall që një kreça ka pasi kalon. Kreçka ka, ka pasi kalon. Edhe ka qenë shërbën pejgamberit alayhis sallam. Të ndër zor tu shku rrugës Abu Bekri nikocaktu bëj për para përën. Për Tanë mas diku mbrapa. Tanë poet për para. E i thot pejgamberit Abu Bekër, po çka i thua këto çka herë për para për mas? Po te Rasulullah, kur po e kujtoi që kanë mundsi më shumë për para, po dhet për para. E kuptojmë shkon mënaz, sikam mos tim thotë brapa, po shkem brapa. Do ai tek qyr vetë di ku është. Por po e qyr ku është Mirçenia pejgamberit alaihi sallallahu aleyhi. Të takon hasan ibn Ibrahimullah. Ebubakeri s's'boi pari se u fol shumë. E ka dhënë shumë, më shumë se të tjerët. Sepse këtu i ka pas. Ka pas më të ashabë që numerikisht më shumë rëqot e ka falë Ebubaker radhiyallahu ta'ala anhu. Mirpoja që kemi te Ebubaker ka qenë më وقرة fi qalbihi. Atë që ka qenë në zemrën ti, e tij, kjo siguri tet, kjo devotshmëri, kjo sakrificë, kjo dashuri e madhe kurrënde pejgamberit e Allahut e ka ngritë Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Pa dendson Abu Bakri radhiyallahu ta'ala anhu si duhet më i shërbej fes Allah xhënlaula. Si duhet më i shërbej njëri teatret, duke i lënë natën, e duke i lënë zënkat, e duke i lënë gjitha internet personale në emër të asaj që Zoti xhënlauka kërkon prej njeriu. Kushto kusht dadan ka aspekti individual por edhe na aspektin bashkëtor apo nëse Allahu burrit ia ja ka dhënë këto drejta gruaja scocha çonin not po i tonë me këtë dhe ti zbatoje edhe e kundërta nëse Allahu ia ja ka këtu drejta gruas mos sot burri un jam këtu po ndështrohet edhe porolo s'është marrë turp me i respektu ato drejta që Allahu ia dha gruas nëse këtë bënem të Allah xhelora ti themin notet e pastaj të vazhdojmë tutje në familje e në shoqëri kudo qoftë që nga msimet e Abu Bakrit radhiyallahu ta'ala anhu, ç'vetja juon dhe interesi juon tjet më i vënur sesa që ka të bëjë më kënaqësinë Allahu xhallahu me msimet e tij. Është msimet që jam në kuptuese ato që s'i kanë dhënë të kaluar duhet të më thepërfundoj. Abu Bakri radhiyallahu ta'ala nuk i tha pejgamberit të duaj për Allah, ç'këto i karokë fapuruna të ndërrohen me ata. Ç'këto i karokë fapuruna. Apo më çdo krecë çka ka pas. E nuk i tha duaj për Allah, ku po shkon? po mallat po jam pak në zonën e kësositat. Po duaj për Allah që çështë mbiem me dorë dikon për Zotin xhallahu ala. Allah na ka shtuar dashurinë për rritë ti. Ne i profesor Allahu zemrat nga lakmia, xhelozia, xilia, nga dashuria për vetveten, dhe na i mbush Allahu zemrat me dashurinë e xhallahu ala. Allah na i mbush zemrat me mendim të mirë për te. Dhe të dhe në shtrim ndaj tij dhe për ulë dhe frik nga Zoti xhallahu xalahu. Dhe Allah na mundsoj që dihet në kësaj bote të kemi mundësi të ja, dashurojmë Allah xhallahu ala se dojmë atë. Dhe të tashmë mat i se ja doim pejgamberin asonte ja doim Fenazotin Xhaldevala madje se i doim bi gjithçka që kemi në kësaj bote. Edhe ndaj edhe ndaj vetvetes tonë edhe më ndaj gjërave të tjera. Me kaq po i do fund këtij tregimit për xhiritën, sepse tash kanë bërë mësime të shumë të përgjithshme, por në sallon Xhaldevacha Damun Sancho edhe ne jemi pjesëmarrë në hijret, nëse jo fizikisht, sepaku me zemrën tonë, kështu që kjo është rëndëti e hijretit. Allah išku uleyh mekacbu urufunu sallamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sallamu desi min eliyum.